Марко Вовчок, віддих, він затамовує навіть віддих, боючись подати знак життя, Коцюбинський, дихання, інші квіти в диханні весни розцвітуть, Сасюра. Російському вислову «задержать дихання» відповідають українські «затамувати». Зупинити, затримати дух. Вони проминули ще десяток склепів, затамовуючи дух. Смолоч. Затамувати віддих. Олег, затамувавши віддих, визирнув за димаря. Донченко. Російському перевести дух, дихання. Українські вислови звести дух. А ви дайте мені дух звести. Марко Вовчок, перевести, відвести дух. Вийшовши на високу гору, вони стали проти самого пам'ятника, щоб перевести трохи дух, нечуй Левицький. Відсапнути, Лаговський важко отсапував з того проткого ходіння, Кримський, відітхнути, я став, відітхнув, важко, озирнувся довкола і знов відітхнув. Франко. Російському вислову «нельзя дух перевести», відповідають українські, не можна дух відвести. Не здихнутися, не здихатися. Аж не здишиться, мов тільки що вловлений горобчик. Куліш. Поля, береги, краї, криси На полях книжки було багато дрібнописаних олівцем нотаток. Читаємо в одному сучасному оповіданні. Чому написано на полях, а не на берегах? Адже білі краї, книжки чи зошита звались і звуться по-українському береги. Одну по одній перегортав сторінки. Плями на берегах таїли в собі приємні й неприємні згадки. Рибак. Книжка з золотими берегами. Словник Грінченка. Словом, береги інколи позначають краї чогось. Наприклад, пофарбовані в біле береги тротуарів здавалися примарною стрічкою. Донченко. Часом це слово відповідає російському «кайма». Адарка мережала крайки, маланка гаптувала береги. Гордієнко. Часто помиляються тепер, називаючи краї капелюха або бриля полями. Поля його капелюха намокли від дощу і сумно звисали. По-українському вони звуться «криси». Солом'яний бриль широкими крисами ховав від сонця його смагляве обличчя – Яновський. Від цього слова в західноукраїнських гірських районах капелюх із широкими крисами зветься Крисаня. На нім Крисаня аж горить – Шеремет. Слово «криси» виступає іноді як синонім іменника краї – Сині полум'я хитнулося, хлюпнуло в чорні криси цистерни. Коцюбинський. Поприще, нива, поле, арена. На поприщі вітчизняної науки ви попрацювали сорок років. Чуємо в одному привітальному зверненні, та й чи в одному тільки... Автори статей про промовці чомусь дуже вподобали цей архаїчний старослов'янізм поприще, забувши про всі інші українські відповідники, що, мабуть, далеко більше відповідали б нашій сучасності. Чи не краще звучить замість старозавітного український вислів «на ниві»? Сафронов працював на ниві театрального мистецтва рівно стільки, скільки себе пам'ятав. Смолич. Або такий же народний вислів «на полі», «на літературному полі мені щастило», – Коцюбинський.